«Чому?» – насторожився Данило. «Кажи, щось трапилось у тебе?» Катруся похнюпилась, махнула рукою. Під навскісними стрілками брованят залягла печаль. «Ед, краще не треба». «Чому ж не треба? Може, чимось пособлю?» «Тут, надійсь, за не ніде да шукати». Пополькою затремтіла дівчина. «Говори, Катре...» Вже наказує Данило. Ви ж знаєте, цими днями трапилось лихо з моїм рідним дядьком. Болим і довірою глянула на нього. й що з того? А Степочка після цього відразу відкинувся від мене. Бо він оце в район вискочив. Думає, ще й далі піти. А я, виходить, родичка Елемента. І це говорить йому на характеристику ляже а на серці йому нічого не ляже. Врізалась лиха складка в міжбрів'я Данила. Про серце в характеристиці не пишуть. Там тільки Дані треба. Тоді, Катрі добре, що він зарані відкинувся від тебе. Не запаршивлений заєць, а справжній орел знайде свою Катрю. Але якщо прийде Степочка до тебе, жени його чим попало. Дрючком, кочергою, качалкою, що під руку попаде. Ти ж у нас як зіронька, а він каплун недорікуватий, і вовче, перекривив степочку. Катря з подивом і вдячністю глянула на голову. А ми каплуном ступача прозвали. Ступача? І за що його так прозвали? Аж повеселішало чоловікові. За безугавний крик. Тільки ви, Даниле Максимовичу, не заїдайтеся з ним. Недобрий він чоловік. Це такий, що злобу і в могилу забере. Не рубайте йому все з плеча, бо не з його, а з вашого плеча крівця потече. А ви дуже потрібні нам. Так усі кажуть у селі і бояться за вас. Спасибі, серденько. Обома руками притримав дівочу руку. Як ти гарно місяцем підвела свої уста. Ой. «Таке скажете!» Катрі соромливо посміхнулася, потім стулила уста і, насучив своїй чистій душі перші дівоче страждання, пішла в сріблясто зеленаву синь вечора. «Чом тобі не царівне?» – подумав Данило, і, минаючи копиці, почувала в поля. Над притомленим завороженим степом стояла така тиша, що було чути, як знизу дихає колос, А згори випадають роси і місячна обніж. З настою одволоженого полину і жита Гніздами пробивався дух заснулої берізки, В її медвяну ніжність впліталася пряна Іркуватість глухих ланів. Данило зупинився на гінній дорозі, Де сходилась силина жита і перша Тьмяна при місяці золотінь пшениці Одярвав від колоса Одвислу квітку берізки На долоні її скручене В рожевій одяганці тільце Підпливало сльозами І така невтішність була В кожній її складці Що знову подумалось про людське гори Заврушились кляті питання Кляті думки і болі Вони звідусіль лізли в голову Справляли там і похорони, і поминки, і вже очей і серце не тішив ні дитячий шепіт колосу, ні тихий зоряний пил, ні місячне марево, а воно сіялось і сіялось на срібно димчасті поля, на далекі хати, присипляло людей, яким не спалося, заспокоювало землю, коли мучилась вона. Бач. Він мене кров'ю нагодує, бо я не пригнув своєї душі до його ніг. Побачив ненависть у начиненні очі, і недобрі передчуття холодно заворушились біля серця. Стиснути б його, одірвувати рукою всі болі. Уже так щось зашаруділо, і незабаром на дорогу викотився їжак. На його обрушених голках дробилися місячні скалки, на мить він зупинився біля людської тіні, засопів, принюхався, оббіг її і зник у пшеницях. «Ти їже маєш сотні голок от гадюки!»